Hét táska. Kora délután van, nagy a nyüzsgés a márvány plázában. Lófráló iskolások nyomogatják a kiállított mobiltelefonokat, gonterheltarcú szőkített nők mérlegelik a tavaszi kínálatot. Épp hogy csak elmúlt a tél, de már ott bólogatnak a játékboltok kirakatában az elemes nyuszik. A metró felől az aluljáró szinten nagy lármás csapat közeledik. Asszonyok, férfiak, gyerekek vonulnak kavarogva. A karonülő kislányokat az anyjuk cipeli, a két kisfiút pedig a fekete szemű apák. A szülők és felnőtt családtagok körül kisebb-nagyobb gyerekek szedik a lábukat. Megállnak mind a fotocellás ajtónál. A nép kibeáramlik, az ajtó nyílik csukódik, de ők csak állnak. Végül az előálló férfi belép, de előtte átnyújtja a karján tartott fiúcskát egy asszonynak. Amikor bent van, kijön újra komoly arccal. Megfordul, bemennek utána a többiek is. Nem is mennek, vonulnak, libasorban, feltartott fejjel. Az ajtó mozdulatlan, egyikükre se záródik rá, mintha egy szellemkeze tartaná nyitva. Besétálnak mint senki se pillant hátra, bár nem szégyen az, de azért mégse. Csak a gyerekek forgulódnak visszafelé, hogy jé, hogy van ez, magától nyílik a kapu. Vonul tovább a tarka pláza folyosóján. Az asszonyokon széles, ringó rakott szoknya. Zöldek, pirosak, sárgák, rózsaszínek villognak a mesterséges fényben. A szoknyák felett tarka, virágos, gombos blúzok, a nők hosszú, varkocsba font haja színes kendővel hátra kötve. Mind rövid vannak, pedig még hűvös a kora tavaszi levegő. A karjuk kerek, húsos, az arcuk telt. Nyakukban és fülükben súlyos aranyékszerek himbálóznak. Az embereik alacsonyak, inasak, azt az egyet kivéve, aki megy és kimagaslik közülük, de mindet nagyobbnak mutatja a fekete kalap. A mellettük lépegető apró kisfiúkon is fekete karimás kalap és csizma van, a karonülőkön viszont, akiket kendővel kötözött az anyjuk derékra, még semmi fejfedő. Megtorpannak a mozgó lépcsőnél, haboznak. Végül a férfiak bicentenek, egyelőre nem mennek fel az emeletre, hanem itt lent haladnak tovább a földszinti sétányon. Pislognak az asszonyok jobbra, pislognak balra, nézdegélik a kirakatokat. Nem tetszik nekik, amit látnak. Csupa fekete-fehér meg sápad színű városi ruha, mintha kifakultak volna a vásznak a mosásban. Mint a rajtuk alig. Ennyi pénzért tehetnének rá valami mintát is. És csupa hegyes, kényelmetlen, magas sargú cipő. Mennek-mennek, nem látnak sehol semmi szépet, semmi érdekeset. Végül a sétány végében felfedezik az ékszerbolt spotokkal megvilágított sziporkázó kirakatát. Egyikőjük sem gyorsít föl, de mind oda tartanak. A nők szinte úsznak a márványlapokon a hosszú szoknyákban, nem látszik csoszogó papucsos lábuk. Amikor odaérnek a kirakat elé tömörülnek, a férfiak pedig arrébb húzódnak. Rájuk most nincs szükség. Majd ha a nők választottak, szólnak. Addig rágyújtanának, ha lehetne, de itt nem lehet, így csak a levegőt pásztázzák feltartott fejjel, kerülve a mellettük hömpölygő közönség tekintetét. Az asszonyok elégedetlenek az ékszerekkel, semmelyik sem olyan különleges, mint amilyeneket ők viselnek. A láncok valahogy túl vékonyak, a színes kövek túl kicsik. Egyenes derékkal állnak az üveg előtt, magyaráznak, csóválják a fejüket. A magas férfi int, hogy akkor mennek tovább. Sorban fellépegetnek a mozgólépcsőre és folytatják a nézelődést az első szinten. Kivétel nélkül mindenki utánuk fordul. A biztonsági őr mond valamit a vókítókiába, szemmel tartja őket. Pásztázzák tovább a boltokat, nem igazán érdekes, amit látnak. Egy forgó álványról az egyik fiatal férfi napszemüveget emelle felpróbálja. Harsány nevetés tör ki, a többi férfi is feltesz egy-egy napszemüveget. Kacag mindenki, még a karonülő gyerekek is rászkódnak az anyjuk csípőjén. A csizmás férfiak óvatosan visszacsipentik a helyükre a napszemüvegeket, lépdelnek tovább. A gyerekek fagylajtot kapnak, felváltva nyalják a fagyit az anyjukkal. Kapaszkodnak közben a nők kezébe, bujkálnak a színes szoknyák között. Amikor a fagyi elfogyott, az asszonyok lehajolnak, letörlik tenyérrel a maszatos szájakat, indulnának. Nem indulnak mégse. Látják, hogy a férfiak épp a késeket tanulmányozzák egy kirakatban. Vitatkoznak komótosan az üveg előtt, hümögnek, bólogatnak. Végül mégse térnek be a boltba, intenek az asszonyoknak, hogy indulás. Nem elég jók azok a kések. Megy a csoport a dáglesz előtt, beleszimatolnak a nők a levegőbe, feltartott orral beúsznak a polcok közé. A férfiak leemelik a tesztüvegcséket, rájuk fújják a permetet, az asszonyok kuncognak. némelyiknek hiányzik a foga, csörömpölnek az ékszereik. Nézik őket a vásárlók, nézik őket a bordó egyenruhás eladók, mint valami jelenést. Kimeret szemmel bámulja őket a pénztáros kisasszony is, mint Hamlet atya szellemét a várfokon. Ők ellenben nem néznek senkire, mintha egyedül volnának. Kilépnek a parfümériából, sétálnak tovább. Újabb cipőbolt előtt haladnak el, itt is érdektelen tűsarkú topánok és tornacipők, valami azonban mégis feltűnik nekik. Megtorpannak. A kirakat jobb felében színes táskák kelletik magukat deziguál felirattal. Ezer, mint a rajtuk. Pillangók, rúzsák, karikák, strasszok. A spanyol cég tavaszi kollekciója a sárgától a türkizig és mélyvörösig százféle árnyalatban ragyog. Tetszik a nőknek a sok táska, rövid tanácskozás után bemennek. Az eladó pókerarccal érdeklődik, hogy mit óhajtanak. Figyel nagyon, nehogy ellopjanak valamit. Kintről az üveg mögül látszik, hogy nem emeli le nekik a táskákat az akasztóról, hiába mutogatnak. Deziguál, mondja helyette nyomatékkal, és a nők bólogatnak, hogy értik ők, de Az eladó hozzáteszi, hogy ezek itt nagyon drága táskák. A nők bólogatnak, hogy látják, ott az ár mindegyiken. Az eladó zavarba jön. A deziguált nem igen viszi senki, még itt sem, mert felül van árazva. Végül mégis a kampóhoz lép, leakaszt róla egyet. Leszedetik vele a többit is. Mindet. Hét deziguált táska kering az asszonyok-lányok között. Vizsgálgatják, cserélgetik őket, próbálgatják a cipzárakat, állítgatják a pántokat elmélyülten. Nagy felelősség dönteni. Végül a legmagasabb férfihoz lépnek, mondanak neki valamit, az bólint. Int, hogy kérik mindet. Mindet? Igen, mind a hetet. A legolcsóbb 25 ezer, a legdrágább 39. Igen, azt is kérik, a 39 est is. Ezek szép táskák, jó táskák. Nem, nem kell őket becsomagolni. Kijön a csoport a boltból, az asszonyokon lógnak az új tarka deziguáltáskák. A kislányok derék magasságból piszkálgatják a szerzeményeket, hozzányúlnak a csatokhoz, újjal beletúrnak az oldal zsebekbe. A nők mosolyogva hagyják. Vonulnak visszafelé lassan méltósággal. Ünnep van! A fotocellás ajtó kinyílik előttük, kilépnek a metró aluljáróba. Elmentek, mocsogja a földszinti biztonsági őr a vókító kiába. Köszi, válaszol meg könnyebbülten az emeleti őr. A cipőbolti elárusító kitesz egy táskát a megürült kirakatba. Még ilyet? Ezek lefosztották a boltot.